Аз вярвам и помагам. Даряват трети специализиран мобилен пункт за кръводаряване в помощ на нуждаещите се в България. Това ще стане в среда в Пловдив, но самата организация е отварна. Правят го не за първи път и наистина е интересно да видим мотивацията за правене на добро. Нещо, което толкова лесно забравяме в потока лоши новини или новини за лошавини, както би казал някой. Добър ден, казвам, на Елена Бейкова, нашата здравна репортерка. Здравейте. Защото тя ще ни въведе в тази тема всъщност. Избрахме да поговорим с Владислав Николов, основател на благотворителната инициатива. Аз вярвам и помагам. Инициатива, която е на 10 години и наистина до момента са помогнали на много хора и най-вече показват как можем да бъдем добри. За това в следващите минути ще поговорим с господин Николов. Здравейте! Здравейте! Говорим за третия мобилен пункт за кръводаряване, който ще дарите. Който вече е закупен. Кажете ни как избрахте Пловдив да бъде третия град, който да има такъв мобилен пункт? Преди всичко отново благодаря на БНР за това, че наистина се заедно с нас и ни дават възможност. Да, на 2 юли, след няколко дни, ще дарим третият мобилен пункт за кръводаряне в Пловдив. А как избрахме Пловдив, то не беше трудно при положение, че Пловдив е, може би, след София най-развиващия се град от население, заедно с свои му възможности и наплива на интереси към него. Именно заради това ние знаем, че колкото по-интересен е един град като економика, като население, това означава, че и неговата продуктоспособност се увеличава, реално погледното и нуждите се увеличават, а пък това с безвъзмезното кръводаряване ние знаем, че е в голяма щита, ни нищета дори, Именно заради това ние решихме, че Повдив заслужава със сигурност да има подобен мобилен пункт за кръводаряне, чисто нов, модерен, специализиран, оборудван в помощ на милиони. А как ще бъде организирана дейността му на място? Да припомним на нашите слушатели, говорили сме с вас и друг път, че това обслужва малките населени места около Големия град и е изключително полезно. Благодаря за въпроса, наистина е изключително стоеностен. Ами, тази идея за мобилните пунктове за кръводаряне е наша, но същото време ние сме я заимствали от чужбината, и като там за радост на гражданите и населенията е на почет кръводарянето. Идеята на нашите мобилни пунктове за кръводаряне е следната. Те са направени от възможно най-големият транспортен бус средство, който може да се управлява с B категория, възможно най лек като товар, за да може да влиза в централните градски части на по-големите градове, на централните площади, а в другите случаи, когато не е в големите градове, идеята на тези мобилни пунктове за кръводаряне, заедно с специалистите от районните центрове по трансфузионна химотология да обикалят по-малки населени места. В случая, както е Пловдив, да отиде до Стамбулийски, да отиде до Пазарчик, да отиде до Хаско и по този начин да съдейства в кръводаряването на тези градове и кръводарителите след това и тяхната кръв да стигнат до центъра, който реално е районният център по трансфузионна химотология в Пловдив област. Кой ще организира всичко това, за да може тази помощ да стига до другите градове? Ами, идеята в момента е следната. Ние имаме много добър опит. Вече, както знаете, ние от кампания Азоярма и помагам, Дарихме е през 2023 година първия подобен мобилен пункт за кръкодене на Варна. Имаме много добро така да кажа, синергия заедно с областния управител на Варна, заедно с директора на кръвния център във Варна. И това, което се случва е следното. Областния управител прави среща на всички подвласващи отдолу под него общини и кметове, като им задава, че всяка сряда този мобилен пункт трябва да бъде в някои от тези общини в тази област. И по този начин, когато го направим, стойностно хората от общината, кмета на дадената община. Той прави местна организация, местно рекламиране в кавички и маркетинг. Прави се обособяване на някакво място и гражданите знаят, че в тази среда, в този град, в тази община ще има мобилен пункт и те няма нужда да се а, разкарват, да харчат средства, време и ресурс до по-големия град да дарят. Освен, освен тази нужна работа заедно с общините, как ще бъде организирано намирането на медицинските кадри, които да извършват тази дейност? Има ли хора, да, които да го правят? Да, това нещо е наистина в последните години все по- като въпрос, дори негласно да, да се шегуваме, много хора казват, нека да спрем да даряваме апаратура, защото ние сме дарили за близо 1 милион лева апаратура и превозни средства. И те казват, нека да започнем да даряваме хора. Повярвайте, ако успея да измисля това нещо, ще бъда най-щастливия човек, който да може в този момент, в който има недостиг на кадри, аз веднага да ги даря и да ги дам. От нас зависи. От нас уважението към тези всичките специалисти, защото те работят освен професия, хуманно действие, което е в помощ на нас, хората, нуждаещите се. Именно за това този призив е към обществото. Нека да пазим специалистите, защото те са нашето бъдеще и без тях каквато и апаратура да купим, няма да има кой да я работи. А как се приема идеята във Варна, че вие помагате на други градове? А, това е доста провокативен въпрос. Определено е. Има, има различен нюанс. Някои от хората във Варна, сега ще споделя. Ние сме Варменска кампания, която създадохме през 2015 година. Девет години, ние помагахме във Варна, региона и болниците, където се лекуват хиляди бебета деца и възрастни от цяло източна и Северочна България. Но в един момент виждайки как успяхме да помогнем и за една година повишихме интереса на безвъзвездните кръводарите след даряването на мобилния пункт за кръводарение с 20% ние решихме, че сме намерили наистина нещо, което би било в помощ на цял България. Именно тогава се мотивирахме да дарим още пет броя мобилни пунктове за кръвдаряне и в Стара Загора, както го направихме, сега в Пловдив ще направим, след това в Племен, в София в и в Бургаси по този начин никой в България да няма проблем и да може да повишим интереса да за безвъзненството кръводаряне, но хора от Варна се намериха, които да, така цитирам, къде пък точно ние от Варна да помогнем на Пловдив при положение, че той е много по-богат град. Това сравнение е недопустимо. Ние всички сме хора ние сме под един общ наменател, общество. Именно заради това, днес, ние сме в Велико Търно утре в София, в други ден в Пловдив, трябва да бъдем едно цяло. Делението не помага. Страхотен е този пример, който давате срещу локалния а, егоизъм, локален и по място, а не само индивидуален егоизъм, който знаем, че в него а, имаме големи преднини в световен план. Нали? Всеки мисли само за себе си, за жалост. Това е за жалост, така че наистина са много важни тези примери. Само да попитам а, накрая... Ето чуди се и Елена да питам за това. До този момент имате ли статистика за тези кръводарявания, които вече са били осъществени при предишните ви инициативи? И а, кога очаквате тази апаратура, която ще дарите в сряда, да влезе в употреба? Следите ли момента, в който ето штракват с пръсти и ползват, започват да използват? Веднага ви казвам да. Следя ги, разбира се, за мен това е важно. Аз не правя просто някакви дарения. Тук е важно да отбележа, че ние от кампания, аз вярвам и помагам, сме изцяло благотворителна организация. В нас хората, които членуват и са заедно с мен от началото и в момента, в които се включат, те не вземат нито една стотинка. За тези 10 години ние имаме дарения за 1 милион лева. С... 0 лева разходи. Ние не си заплащаме нито заплати, нито бонуси. Разходи за труд, за гориво, за спане в хотел, в повди, в което ще направим хората, които ще отърнем. Всичко, каквото ние съберем, отива за даренията. Ние работим различни други професии и това, което правим е в помощ на обществото и до там с това нещо. Отглед на точка на следенето, разбира се, че го следя, все пак този труд, неимоверен, който ние полагаме, всеки един от вас може да види на нашия сайт, аз вярвам и помагам помагам.бг, колко много инициативи, колко много неща измисляме. Имаме продукти с кауза, кауза, кауза детски солет, кауза хиляди левове са дарени благодарение на хората. Но във всеки един момент, който дарим, ние следим. Давам ви една пример за Стара Загора. Дарихме го на 12 май, още в края на май той направи първата си официална организирана кръводерителска акция, Центъра на Стара Загора, много голям интерес за наша радост, беше съпроводен от полицейски ескорт, беше абсолютно разрешено от общината и администрацията. Тук призовавам най-вече администрацията. Администрацията трябва да помогне на тези мобилни пунктове за кръводаряне, а не да ги спира. Тези мобилни пунктове ще бъдат в помощ на цялото общество. Нека да им допуснем. В момента на 2 юли ще пресуи още една голяма кръводарителска акция на Старозагорския мобилен пункт, така че нещата се случват и за моя радост, наистина аз ви го казвам. Когато отиде някой и каже, аз до сега не съм кръводарявал, но видях вашия мобилен пункт за кръводаряване и искам да го направя, това нещо ми носи огромната наслада, защото ние провокираме в тези хора най-голямото апатично удоволствие да бъдем заедно и да дадем, което за мен по-голямо от това няма. Страхотни съд сте. Пожелаваме ви успех. Стискаме палци и давайте знак, ако можем да бъдем полезни с оповестяване на информацията. Организацията Аз Вярвам и Помагам стартира трети специализиран мобилен пункт за кръводаряване, който ще пътува из България, за да достигне до хиляди хора, които се нуждаят от помощ. Това е наистина важен проект, който може да промени съдби. С репортерката Елена Байкова разговаряхме с Владислав Николов, председателя на организацията Аз Вярвам и помагам", за да разберем как точно ще работи този мобилен пункт. Сега на втори той ще се появи в а, Пловдив и а, разбираме как всички можем да помогнем, особено общините и общинските администрации. Надяваме се, че повече хора ще се включат в даряването на кръв и ще дадат шанс на тези, които се нуждаят от спешна помощ.